Розділ 41 Переобладнаний Боїнг 727 пролітав над Гранд Каньйоном на висоті 35 тисяч футів. День був довгим та виснажливим, і це ще не все, подумала Міган. Вона летіла до Каліфорнії, щоб підписати папери, відповідно до яких Скот Індастріс отримувала мільйон акрів лісу на північ від Сан-Франциско. Їй вдалося укласти дуже вигідну угоду. «Самі винні», – думала Міган. «Не треба було намагатися надути мене. Тримаю парі. Йому перше довелося мати справу з бухгалтером із цисцерцянського монастиря». Вона вголос засміялася. До неї підійшов Стюарт. «Вам щось потрібно, міскот?» На полиці вона побачила пачку газет та журналів. Вона була така зайнята роботою, що в неї не залишалося часу на читання. «Дайте мені, будь ласка, переглянути «Нью-Йорк Таймс». Їй одразу ж впала в очі поміщена на першій смузі стаття. Тут же було надруковано фотографію Хайме Міро. Нижче було написано. Вчора, вдень у Севільї під час спроби пограбування банку було поранено та схоплено поліцією Хайме Міро, одного з лідерів ЕТА – радикального баскського сепаратистського руху в Іспанії. Під час захоплення було вбито ще одного з терористів – Фелікса Карпіо. Міро розшукувався іспанською владою. Прочитавши статтю до кінця, Міган довгий час сиділа нерухомо, згадуючи минуле. Воно поставало перед нею як давній сон, туманний і реальний. Зняти крізь пеляну часу. Боротьба скоро закінчиться. Ми досягнемо свого, тому що нас підтримує народ. Але я дуже хотів би, щоб ти дочекалася мене. Давним-давно вона читала про народ, який вірув в те, що людина, яка одного разу врятувала чиєсь життя, була за неї у відповіді. Вона врятувала хай медвічі у замку та у сквері. «Чорта з два я допущу, щоб вони зараз вбили його!» Піднявши слухавку телефону, що стояв поряд нею, вона сказала пілоту «Повертайте літак! Ми повертаємось до Нью-Йорка!» В аеропорту Лагуардія на неї чекав лімозин. О другій годині ночі вона вже була у своєму офісі. Там її зустрів Лоуренс Грей-молодший. Його батько, який багато років пропрацював адвокатом компанії, пішов на пенсію. Син був так само розумний і чистолюбний. «Що ви знаєте про Хаймеміро?» – безпередмов почала Міган. Відповідь була негайно. «Це баскський терорист, ватажок ета. Здається, день-два тому я читав, що його впіймали. Цілком правильно. Уряд збирається зрадити його суду. Я хочу, щоб там була наша людина». Хто вважається найкращим українським судовим адвокатом? Кертіс Хейман, на мій погляд. Ні, він надто порядний. Нам потрібне, потрібен якийсь громила. Вона на хвилину замислилась. Зв'яжіться з Майком Роузеном. Та він зайнятий на сто років уперед, Міган. То звільніть його. Мені треба, щоб він був на суді в Мадриді. Він насупився. Ми не маємо права втручатися у внутрішню політику Іспанії. Ні, маємо. Підзахисний наш друг, він уважно глянув на неї. Чи можна поставити вам особисте питання? Ні, займіться справою. Я зроблю все можливе. Ларі. Так, і неможливе також. У її голосі пролунала твердість. За 20 хвилин Лоуренс Грей-молодший знову увійшов до кабінету Міган. «Я додзвонився до Майка Роузена. Здається, я розбудив його. Він хоче поговорити з вами». Міган взяла слухавку. «Містер Роузен, рада вас чути. У нас ще не було нагоди познайомитися, але, мені здається, ми зможемо стати дуже добрими друзями. Багато хто подає до суду на Скотт Індастрис, сподіваючись щось вигадати для себе, і мені потрібна людина, яка б зайнялася всіма цими позовами. Ваше ім'я звучить найчастіше. Зрозуміло. Я готова заплатити вам солідний гонорар. Міс Скотт. Так, я нічого не маю проти маленьких сюрпризів, але ви просто приголомшили мене. Не розумію. Тоді дозвольте, я поясню вам юридичною мовою. «Не мені локшину на вуха. Зараз дві години ночі, а у другій годині ночі не дзвонять лише для того, щоб запропонувати роботу. Містер Роузен, Майк, ми ж збиралися стати добрими друзями, а друзі мають довіряти один одному». Ларі сказав: Ви хочете, щоб я вирушив до Іспанії рятувати якогось баскського терориста, який потрапив у лапи поліції? Він не терорист. На початок був міган. Але міган осиклася. Так, а чому вас це хвилює? Він що, подав до суду на скотіндастрі за те, що його пістолет дав фасичку? Він, вибачте, «Мій друже, але я не зможу вам допомогти. У мене настільки щільний графік, що вже півроку нема часу прийняти ванну. Але я можу порадити вам кількох адвокатів». «Ні», – подумала Міган, – «хай Меміро потребує тебе». І несподівано охопило почуття вознадійності. Іспанія уявлялася якимось іншим світом в іншому часі. «Не треба», – стомлено сказала вона, – «це...» Суто особисте. Вибачте мене за таку нав'язливість. Що ж, це властиво людям вашого рангу. Однак суто особисте – це зовсім інша справа, Міган. Чесно кажучи, я просто згоряю від цікавості дізнатися, чому голова Скотт-Індастріс так зацікавлена врятувати якогось іспанського терориста. Може, пообідаємо завтра разом? Ви маєте час? Вона твердо вирішила домогтися свого будь -що. «Звичайно. Тоді в Лесірк, о Міган підбадьорилася. «Чудово! Замовляйте столик, але повинен вас дещо попередити. Про що ж? У мене дуже цікава дружина!» Вони зустрілися в Лесірк, і коли Сіріо посадив їх за столик, Майк Роузен сказав, «Ви у житті кращі, ніж на фотографіях!» «Напевно, всі вам про це говорять». Він був маленький на зріст і одягнений дуже недбало, але його голова працювала дуже чітко, а погляд відрізнявся незвичайною проникливістю. «Ви порушили в мені цікавість», – сказав Майк Роузен. навіщо вам потрібен цей хайми Міро?» «Багато можна було розказати, дуже багато», але Міган лише відповіла. «Він – мій друг». І я не хочу, щоб він помер. Роузен подався вперед. Сьогодні вранці я переглянув, що пишуть про нього у газетах. Уряду Хуана Карлоса мала його просто страчувати. Йому висунуть стільки звинувачень, що можна охрипнути від одно одного їх перерахування. Він стежив за обличчям Міган. Вибачте, але я маю бути з вами відвертим. Міро був дуже зайнятою людиною. Він грабував банки, підривав машини, вбивав людей. Він не вбивця. Він патріот. Він виборює свої права. Добре, добре. Я також люблю таких героїв. Що ви хочете від мене? Врятуйте його. Міган, Ми такі добрі друзі, що я скажу вам всю правду. Саме Иисус Христос не зміг би його врятувати. Ви чекаєте на диво, яке я вірю у дива. Ви мені допоможете? Він уважно глянув на неї. Чим чорт не жартує? Друзі для цього існують. Ви куштували паштет? Я чув, що його тут роблять по-єврейськи. В отриманому з Мадриду факсу повідомленні говорилося. Переговорив із напівдюженою провідних європейських адвокатів, вони відмовляються захищати Міро. Намагався добитися дозволу виступати у суді. Суд відхилив моє прохання. Був би радий створити для вас чудо, але Ісус ще не воскрес. Повертаюся додому. За вами обід. Майк. Суд був призначений на 17 вересня. «Скасуйте всі мої зустрічі», – сказала Міган своєму секретареві – «Я вилітаю у справах до Мадриду. Скільки ви там пробудете? Не знаю». Міган обмірковувала свій план у літаку, що летів над Атлантикою. «Має бути якийсь вихід», – думала вона. «У мене є гроші та влада. Потрібно діяти через прем'єр-міністра. Я маю зустрітися з ним до початку суду. Потім буде надто пізно». Зустріч Міган із прем'єр-міністром Леопольдо Мартінесом відбулася за 24 години після її прибуття до Мадрида. Він запросив її на обід до палацу Монклоа. «Дякую вам, що ви так швидко знайшли час зустрітися зі мною», – сказала Міган. «Я розумію, що ви дуже зайняті», – він зробив протисуючий жест. «Ну що ви, міс Скот? для мене велика честь, коли голова такої великої компанії, як Scott Industries, прилітає в нашу країну для зустрічі зі мною. Скажіть, чим я можу вам бути корисним? — Це я приїхала сюди, щоб бути вам корисною, — відповіла Міган. Я подумала про те, що маючи в Іспанії лише кілька підприємств, ми не повною мірою використовуємо потенціал вашої країни. Він уже слухав уважніше, у його очах світився інтерес. Продовжуйте. Scott Industries розглядає перспективу будівництва великого електронного заводу. Там буде зайнято близько півтори тисячі осіб. Якщо він виправдає наші сподівання, ми відкриємо філії. Але ви ще не ухвалили рішення, в якій країні буде збудовано ваш завод. Саме так. Особисто я схиляюся до Іспанії, але, відверто кажучи, ваше високосте, деякі мої експерти незадоволені тим, як у вас справи з дотриманням цивільних прав. Правда? Так. Вони вважають, що ви надто жорстокі стосовно тих, хто виступає проти внутрішньої політики держави. Ви можете назвати якісь конкретні приклади? Так, можу. Наприклад, Хайме Міро. Він дивився на неї. Зрозуміло. Тобто, якби ми виявили дохай ми поблажливість, то за це б отримали електронний завод і... І багато іншого, запевнила його Міган. Усюди, де ми відкриваємо наші заводи, підвищується рівень життя. Боюся, тут є невелика заковика, насупившись, сказав прем'єр-міністр. Яка ж, ми можемо про все домовитись. Є речі, які не підлягають обговоренню, міскот. Ми не торгуємо честю Іспанії, не намагайтеся купити нас чи загрожувати нам. Повірте, я не ви приїхали облагодіювати нас і розраховуєте, що ми маніпулюватимемо правосуддям на догоду вам? Подумайте добре, міськот, ми не потребуємо ваших заводів. Я все зіпсувала, звідчаєм подумала Міган. Суд, що тривав шість тижнів, проходив у закритому для публіки приміщенні. Він ретельно охоронявся. Весь цей час Міган була у Мадриді, стежачи за щоденними повідомленнями у газетах. Час від часу їй дзвонив Майк Роузен. «Я розумію, як вам там, мій друже? Мені здається, вам краще повернутися додому». «Не можу, Майку». Вона спробувала побачитися з Хайми ніяких відвідувачів. В останній день процесу Міган стояла у натовпі біля будівлі суду. На двір висипали репортери, і Міган зупинила одного з них. Що трапилося? Його визнали винним за всіма пунктами. Він засуджений до гароти. Розділ 42 у день страти Хаймеміру вже о 5 ранку біля стін центральної мадридської в'язниці почали збиратися люди. Встановлені цивільною гвардією загородження не давали натовпу щоросте перейти широку вулицю і наблизитися до головного входу в'язниці. Залізна брама в'язниці була блокована озброєними солдатами і танками. У в'язниці в кабінеті начальника Гомаса Делла Фуенте проходила екстрена нарада. На ній були присутні прем'єр-міністр Леопольдо Мартінес, новий голова ГОЕ Алонсо Себастьян, заступники начальника в'язниці Хуаніта Молінас та Педрос Аранго. Гомес де Лафуенте був міцний чоловік середніх років з похмурим обличчям, що самовіддано присвятив своє життя перевихованню негідників, яких уряд передавав на його піклування. Молінас і Аранго – його вірні помічники, Прослужили з Дела Фуенте вже 20 років, говорив прем'єр-міністр Мартінес. Я хотів би знати, які вами вжиті заходи для забезпечення порядку під час страти Хайме Міро. Ми готові до будь-якої несподіванки, Ваше Високости, відповів начальник в'язниці Дела Фуенте. Як ви вже встигли помітити після прибуття навколо в'язниці розташована ціла рота озброєних солдатів, і щоб прорватися до будівлі, знадобиться армія. А в самій в'язниці? Вжита ще суворіших запобіжних заходів. Міро міститься в камері з подвійною системою безпеки на другому поверсі. Усіх інших ув'язнених із цього поверху тимчасово прибрали. Двоє охоронців стоять перед камерою та ще двоє у різних кінцях тюремного блоку. Я розпорядився, щоб усі ув'язнені залишалися в камерах до страти. «О котрій вона відбудеться?» «О півдні, ваше високосте. Я переніс обітну годину дня, щоб ми мали достатньо часу прибрати тіло Міро». «Куди ви плануєте його відвести? «Я повністю погоджуюся з тим, що ви запропонували ваше високости. Його поховання в Іспанії може поставити уряд у незручне становище, якщо баски перетворять його могилу на щось на святині. Ми зв'язалися з його тіткою у Франції. Вона живе у невеликому селі неподалік Байонни. Вона згодна поховати його там». Прем'єр-міністр підвівся. «Чудово». І, зітхнувши, додав – все ж я думаю, що його краще було повісити на площі у всіх на очах. Звичайно, ваше високосте, але в цьому випадку я вже не міг би гарантувати вам порядок. Можливо, ви маєте рацію. Не варто створювати зайвий, зайвий привід для хвилювань. Страта за допомогою гароти повільніша і болюча. І якщо хтось і заслуговує на гароту, то це ми міро. «Вибачте, ваше високосте», – сказав начальник в'язниці. «Але, наскільки я розумію, суддівська колегія має намір розглянути останню апеляцію, подану захисниками Міро». «Якщо вона пройде, як мені…» «Не пройде», – перебив його прем'єр-міністр. «Страта відбудеться у призначений час. Нарада була закінчена». О пів на восьму ранку до воріт в'язниці під'їхав в хургон із хлібом. Хліб привезли. Один із охоронців, що чергували біля воріт, зазирнувши в машину, подивився на шофера. – Ти що, новенький? – Так. – А де Хуліо? – Він захворів і зліг. – Відпочивав би ти, Аміго. – Що? – Сьогодні вранці жодних постачань. Приїжджай в день. – Але ж щоранку нікого і нічого не пропускаємо, доки дещо не відправимо. – А тепер задній хід. Розвертайся і коти звідси, поки мої хлопці не розсердилися. Шофер обвів очі озброєних солдатів. Ну що ж, зрозуміло. Вони спостерігали, як вантажівка розвернулася і поїхала вулицею. Командир посту доповів про те, що сталося начальнику в'язниці. Коли навели довідки, з'ясувалося, що колишній водій був у лікарні, постраждав оторожній аварії. О восьмій ранку на вулиці навпроти в'язниці вибухнула машина, внаслідок чого було поранено співдюжини людей. У звичайній ситуації охоронці, залишивши вби свої посади, спробували розібратися у події та допомогти пораненим. Але вони мали найсуворіший наказ. Вони залишалися на своїх місцях, а тим, що сталося, зайнялася цивільна гвардія. Про інцидент було негайно повідомлено начальнику в'язниці. Вони можуть піти на будь-що, відповів він. Будьте готові до всього. О 9.15 ранку на територію в'язниці з'явився гелікоптер. По обидві боки на ньому було написано Лапренса, назву найвідомішої щоденної іспанської газети. На даху в'язниці було встановлено дві зенітні гармати. Черговий лейтенант, змахнувши прапорцем, дав пілотові попереджувальний знак. Гелікоптер продовжував кружляти. Офіцер взяв польову рацію. Пане начальник, над нами вертоліт. Є якісь розпізнавальні знаки. Там написано Лапренса, але фарба виглядає свіжою. Зробіть попереджувальний залп. Якщо не подіє, збивайте. Слухаюсь, він кивнув на стрілку. Пальний поруч. Снаряд пролетів за п'ять ярдів від вертольота. Їм було видно перелякане обличчя пілота. Артилерист перезарядив зброю. Вертоліт різко злетів у гору і зник у мадридському небі. «Якого біса вони ще придумають?» – подумав лейтенант. Об 11 годині ранку до кімнати для відвідувачів в'язниці увійшла Міган Скот. Вона виглядала блідою і змарнілою. Мені треба зустрітися з начальником в'язниці Гомесом де Лафуєнте. У вас призначено зустріч? Ні, але... Вибачте. Але сьогодні вранці начальник нікого не приймає. Якщо ви подзвоните йому в день, скажіть йому, що це мій Скотт. Він глянув на неї уважніше. Так це і є та багата американка, яка намагається звільнити Хайме Міро. Я був би не проти потішитися з нею пару ночей. «Я повідомлю про вас начальника». За п'ять хвилин Міган уже сиділа в кабінеті де Лафуенте. З ним було ще співдюжений чоловіків із сюремного начальства. «Чим можу бути вам корисним, місіс Скотт?» «Я хотіла б зустрітися з хайме Міро. Начальник в'язниці зітхнув. «Боюся, що це неможливо. Але я...» «Міс Скотт, нам усім добре відомо, хто ви. Запевняю вас». Ми всі були праді допомогти вам, якби могли, з усмішкою сказав він. Ми, іспанці, дуже чуйний народ. До того ж, ми сентиментальні, і час від часу ми не проти заплющити очі на деякі правила та установки. Але тут усмішка зникла з його обличчя не сьогодні, міскот. Сьогодні особливий день. У нас пішли роки, щоб упіймати людину, з якою ви хочете зустрітися. Тож сьогодні день, коли ми зобов'язані дотримуватися усіх правил. Хай ми Міро тепер зустрінеться тільки з Богом, якщо він вірить у нього. Міган пригнічено дивилася на начальника в'язниці. Але можна? Чи можна мені хоч глянути на нього? Один із заступників, зворушений стражданням, написаним на її обличчі, хотів було щось сказати, але стримався. На жаль, ні. Відповів Далафуента. «Можна я напишу йому кілька слів?» Сказала вона здавленим голосом. «Чи варто вам писати набіжчику?» Він глянув на годинник. Йому залишилося жити менше години. Але ж він подав апеляцію, хіба її не буде розглянуто суддівською колегією. Вони проголосували проти. Мені повідомили про їхне рішення 15 хвилин тому. «Міру відмовлено у оскарженні вироку. Страта відбудеться. А тепер – з вашого дозволу». Він підвівся, всі встали. Обівши очима кімнату, Міган подивилася на холодні нещадні обличчя і здригнулася. «Хай простить вас Господь», – сказала вона. Вони мовчки дивилися, як вона вийшла з кімнати. За десять хвилин до полудня двері-камери Хайме Міро відчинилися. І до них увійшли начальник в'язниці Гомес де Лафуенте у супроводі двох своїх помічників – Молінаса, Аранго та лікаря Мігель Анунціом. У коридорі стояли чотири озброєні охоронці. «Пора», – сказав начальник в'язниці. Хайме підвівся зі свого ліжка. Він був у кайданках, його ноги були закуті в кайдани. «Я сподівався, ви затримаєтеся». Він тримався так, що Далафуенти мимоволі захоплювався ним. «Іншим часом, із-за інших обсаван, ми могли б стати друзями», – подумав він. Тяжко переставляючи за кутів кайдани ноги, Хайме вийшов у пустельний коридор. По обидва боки від нього встали охоронці та малінас із Гранго. «На мене чекає гарота», – запитав Хайме. Начальник вязниці кивнув головою. Гарота. Неймовірно болісна, нелюдяно жорстока смерть. Добре, що страта відбудеться в ізольованому приміщенні, а не на очах у людей та преси. Процесія рушила коридором. Було чути, як на вулиці натовп скандував: "Хай ме, хай ме, хай ме". Тисячний хор голосів звучав усе голосніше і голосніше. «Вони волають до тебе», – сказав Педрос Аранго. «Ні, вони волають до себе. Вони волають. Завтра з'явиться інше ім'я. Нехай я помру, але неминуче прийде хтось інший». Минувши два автоматичні системи безпеки, вони підійшли до розташованого наприкінці коридору невеликого приміщення із зеленими залізними дверима. За рогу з'явився священник у чорній сутані. «Слава Богу, всіх! Я прийшов здійснити останній обряд». Коли він попрямував до Міро, двоє охоронців перегородили йому шлях. «Вибачте, отець», – сказав начальник в'язниці. «Нікому не дозволяється наближатися до нього, але я…» «Якщо ви хочете відпустити йому гріхи, вам доведеться зробити це через зачинені двері. Відійдіть, будь ласка». Один із охоронців відчинив зелені двері. Всередині, біля пригвинченого до підлоги стільця з усіма ременями для рук, стояла людина величезного зросту, з обличчям наполовину прихованим під маскою. У руках він тримав гароту. Начальник в'язниці кивнув Молінасу, ранго лікарю, і вони зайшли до кімнати Захайма. Охоронці залишили коридорі. Зелені двері зачинили на засуви. Молінаса Аранго підвали Хайме до стерця. Вони зняли з нього наручники і пристебнули його до сидіння, затягнувши на руках товсті ремені. Доктор Асунціон та начальник в'язниці Де Фуенте спостерігали за цим. Крізь зачинені важкі двері ледь чути було монотонне бурматіння священника. Подивившись на Хайме, Де Фуенте знизав плечима. «Це не так важливо». Бог все одно зрозуміє, що він каже. Ззаду до Хайми підійшов велетень із гаротою в руках. «Бажаєте, щоб вам закрили обличчя?» запитав Гомес де Лафуенте. «Ні». Поглянувши на велетня, начальник в'язниці кивнув головою. Піднявши гароту, кат нахилився над Хайми. Охоронцям, що стояли за дверима, було чути крики натовпу на вулиці. «Знаєш тихо сказав один із них. «Я б дуже хотів зараз бути там, на вулиці, з ними». Через п'ять хвилин зелені двері відчинилися. «Принесіть мішок для тіла», – сказав доктор Асунсьйон. Відповідно до інструкції, тіло Хаймеміро було таємно винесено з чорного ходу в'язниці. Мішок кинули в кузов нічим непомітного фургона. Але як тільки він виїхав за територію в'язниці, Натовп що ніби притягується якимсь чарівним магнітом, подався вперед. Хай ме, хай ме, але крики стали вже приглушенішими. Чоловіки та жінки плакали, а їхні діти здивовано дивилися, не розуміючи, що відбувається. Проїхавши крізь юрбу, фургон нарешті виїхав на шосе. Боже мій, промовив водій. Просто якась мана. У цьому хлопці, мабуть, щось було. Ммм, так. І тисячі людей це теж розуміли. О другій годині пополудні того ж дня начальник в'язниці Гомес Далафуенте і два його помічники Хуаніто Малінас і Педрос Арамго увійшли до кабінету прем'єр-міністра Мартінеса. «Хочу привітати вас», – сказав прем'єр-міністр. Страта пройшла вдало. «Пане прем'єр-міністре, ми прийшли ні для того, щоб приймати ваші вітання, сказав начальник в'язниці. Ми подаємо у відставку. Мартінес здивовано дивився на них. Я, я не розумію. У чому справа? Це питання гуманності, ваша високости. Ми щойно дивилися, як вмирала людина. Можливо, він і заслужив на смерть. Але не таку. Це... «Це не людяно. Я більше не хочу брати у цьому участі. І мої колеги відчувають ті самі почуття. Може, вам ще варто подумати, ваші пенсії. Ми маємо зважати на нашу совість». Начальник в'язниці Делла Фуенде простяг прем'єр-міністрові три аркуші паперу. Ось наші заяви про відставку. Пізно ввечері того ж дня фургон перетнув французький кордон і попрямував до села Бідаш неподалік Байонни. Він зупинився біля охайного сільського будиночку. Приїхали. Давай вивантажувати тіло, поки воно не почало смердіти. Двері відчинила жінка років п'ятдесяти. Привезли? Так, мадам. Куди вам це... Його покласти? У вітальню, будь ласка. Добре, мадам. Я б не став довго тягнути з похованням. «Розумієте, про що я?» Вона дивилася, як двоє чоловіків внесли мішок і поклали на підлогу. «Дякую, нема за що!» Вона трохи постояла, дивлячись на фургон, що від'їжджав. Із сусідньої кімнати вийшла ще одна жінка. Підбігши до мішка, вона квапливо розсибнула його. На них з усмішкою дивився Хайме Міро. «А знаєте, – сказав він, – від цієї гароти, «Моєй шиї насправді не пощастило б». «Що питимемо, червоне вино чи біле?» – запитала Міган. Розділ 43 Колишній начальник в'язниці Гомас де Лафуенте, Фуенте, його колишні помічники Маліна Сааранго, Аранго, доктор Ануцьйон, Велетенькат, уже без маски, сиділи в залі очікування мадридського аеропорту Барахас. «Я все ж таки думаю, що ви даремно не хочете летіти зі мною в Коста-Ріку», – сказав Делла Фуенте. «І з цими п'ятьма мільйонами доларів ви могли б купити цілий острів». Маліна спохитав головою. «Ми з Аранго хочемо до Швейцарії. Мені набридло сонце. Там ми займемося маледенькими лижницями». «І я теж», – озвався Велетень. Вони глянули на Мігеля Анонсьйона. «Ну, а ви лікарю? Я у Бангладеш». Куди? Так-так, на ці гроші я відчиню там лікарню. Знаєте, я давно думав про це щодо того, як прийняв пропозицію Міган Скотт. І я розсудив так. Якщо я можу врятувати життя багатьом безневинним людям, залишивши в живих одного терориста, то це хороша угода. Крім того, маю вам зізнатися, мені подобався Хайме Міро. Розділ 44 все літо у Франції стояла чудова погода, і фермери не могли натішитися багатим морожаєм. «Було б так щороку», – думав Рубіо Арсано. Але рік був далим не лише тому. Спочатку весілля, а потім, рік тому, у них народилися близнюки. Важко навіть уявити, що можна бути таким щасливим. Починався дощ. Розгорнувши трактор, Рубіо поїхав до сараю. Він думав про своїх близнюків. Хлопчик різ здоровим та міцним. А його сестричка? Ну, просто маленька розбійниця. Ох і завдасть вона своєму хлопцеві турбот. Рубіо посміхнувся своїм думкам. Вся у матір. Поставивши трактор у сарай, він подався до будинку, відчуваючи на обличчі холодні краплі дощу. Відчинивши двері, він увійшов до хати. «Ти якраз вчасно усміхнулася йому Лючія. Обід вже готовий. Преподобна мати Бетіна прокинулася із перечуттям того, що має статися якесь диво. Звичайно, думала вона, сталося вже чимало добрих подій. Цистерціанський монастир був давно відкритий знову і перебував під заступництвом короля Хуана Карлоса. Сестра Гресієла і всі монахині – Вивезені в мандрит, благополучно повернулися в монастир, де ніщо не заважало їм знову зануритися в блаженну самотність і безмовність. Незабаром, після сніданку, мати настоятелька увійшла до свого кабінету і завмерла із подивом. На її столі сліпуче блищав золотий хрест. Це було сприйняте як диво. Після мова Мадрид спробував виторгувати світ в обмін на надання баскам часткової автономії, офіційно дозволивши їм мати свій прапор, свою мову та баскське управління поліції. Ета відповіла вбисом Костянтина Ортіна Хіля, військового коменданта Мадрида, і пізніше вбисом Луїса Кареро Бланко, людини, обраної Франком своїм наступником. Хвиля насильства наростає. За трирічний період від рук терористів Ета загинуло понад 600 людей. Кровопролиття продовжується, і поліція відповідає на це не з меншою жорстокістю. Нещодавно Ета користувалася підтримкою 2,5 мільйонів басків, але нескінчений тероризм позбавив цієї підтримки. У Більбао, у самому серці країни басків, Сто тисяч людей взяли участь у демонстрації проти, проти ЕТА. Іспанці відчувають, що настав час жити у світі, час заліковувати рани. Опус Мундо стала ще могутнішою, ніж раніше, але навряд чи знайдуться охочі обговорювати це. Що ж до церціанських монастирів суворого послуху, всі вони існують і донині. Усього їх у світі 54. Сім з них перебувають в Іспанії. Ритуал вічного безмогства і осамітнення, що дотримувався протягом століть, залишається незмінним.